Всеобъемащата любов Към всеки човек, към всяко същество, учителя се отнасяше внимание и почет. На учениците той разкриваше великото единство на живота, посочваше мястото и значението на всяко нещо в целокупния живот. Така човек има ръководна идея при изучаването на природата. Един лист трябва да обича и всички други листа на дървото, понеже той е в зависимост от тях. Между всички същества има вътрешна връзка. Вие трябва да имате вътрешно отношение към всички живи същества. Ние търсим уния отношения, които са съществували първоначално между душите. Във всяко същество, растение, животно или човек ще намерите поне една добра черта, заради която може да го обичате. Докато едни хора са ви приятни, а други неприятни, вие разглеждате нещата вън от любовта. И в най-малката форма се крие един ангел, който след хиляди и милиони години ще измени тази форма и ще покаже знанието, което носи в себе си. Сега ще изучавате обичта към цялото. Това е закон, на който Бог ще ви учи. Не може да научите този закон сами. Друг ще ви научи. Кой? Само ученият може да ти покаже, как да обичаш цялото. Кой е този учен? Бог. Ако той не те научи, ще останеш невежа. Какво трябва да прави реката, която минава покрай дърветата? Тя трябва да остави нещо от себе си. Какво трябва да прави човек, който минава покрай хората? Той трябва да остави нещо от себе си. Ако те са мъртви, той трябва да ги пробуди, да ги запали, за да светнат. Като влезеш в всеобемащата любов, ако си всред природата, ще слушаш пеенето на птичките, бръмченето на бръмбарите, летенето на пеперудите и ще се радваш. После ще гледаш към цветята, които цъфтят към дърветата, които връзват плод към слънцето, което грее и ще се радваш. И най-после, като влезеш между хората и слушаш как говорят, пак ще се радваш. При всеобемащата любов всички същества ще ти станат приятели. И влечугите, и жабите, на които гледаш с отвращение, ще ти станат приятели. По-право, ще гледаш на тях с съжаление, отколкото с отвращение. Като срещнеш костенурка, жаба или змия, ще знаеш причината, защо костенурката носи тази коруба на гърба си, защо змията се влече, защо жабата е студена. Да приложиш тази обич, това знание, значи да бъдеш възвишен, велик дух. Според мен, всяко сърце, което от сутрин до вечер не се отваря, за да даде всичко каквото има и да приеме всичко, което му се пада, е анормално сърце. Като влезеш в всеобемащата любов, ти влизаш във връзка с цялата вселена. Тогава ще почувстваш страданията на всички живи същества. Обичаш един човек. Бог иска и другите да обичаш като тази душа. Тази твоя любов към едного е образец, за да ти покаже Бог как трябва да обичаш и другите. Ако един бакалин има само един клиент, той ще фалира. Ако човек обича само един човек, той значи е бакалин само с един клиент. Ако обича сто души, той е бакалин със сто клиенти. Колкото повече души обичаш, толкова по-голяма печалба ще имаш. Колкото е по-голям броят на душите, с които сте свързани, толкова съзнанието ви е по-неуязвимо, паметта по по-силна. Успехът на човека зависи от броя на душите, с които е свързан. Ако обичаш един човек, твоето знание се свежда към единица. Ако обичаш двама души, твоето знание се свежда към двойка. Колкото повече души обичаш, това определя степента на твоето знание. При всеобемащата любов чувстваш една вътрешна радост. Съзнанието на всички същества образува едно цяло и ти се разговаряш с това общо съзнание. Голямата любов е голяма вода. Голямата вода не е кална и кал не прави. Малката вода е кална и кал прави. Учението, което проповядвам, не е учение на обикновения морал. То е учение на великата любов. Тя може да подобри здравето, да просвети ума, да разшири сърцето. Да даде подтик на духа, към която и партия да принадлежиш, от който и народ да излизаш, използвай това учение. Като видя един човек, не искам да знам за него подробности от миналото. Това не ме интересува. Защо ще внасем отрицателното в себе си? Който свири или пее, било пред публика, било пред един човек.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 Такъв човек може да стане и певец, и музикант, и художник, и учен. Каквото пожелаем може да стане. Тогава можем да си представим такъв разцвет. Каква висша култура ще има на земята, като дойде любовта на всички към всички.